Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa zangu katika imani katika darasa lililopita tulikuwa bado tunalizungumzia jina miongoni mwa majina matukufu ya Allah Asalam Asalam maana yake ni amani Allah ndiye chanzo na chimbuko la amani Allah ndiye mwenye kutoa amani tulisimama katika aya ambayo nilikusomeeni katika darsa iliyopita e, Allah Jalla waala alipotupigia mfano wa watu waliyozikufuru neema za Allah akawa amewaonjesha vazi la hofu. Tuanzie hapo. Aya hii ndugu zangu katika iman tadullu inatufahamisha na kututambulisha ala anna manba an-ni'ami huwa al-amn war Chimbuko la neema zote ni amani na utulivu warakha'u mutawaqqifun ala wujudil amni na ile neema na furaha na utulivu chimbuko lake vinapatikana itakapopatikana amani na kupatikana kwa amani kunatokana na kupatikana kwa imani na hivyo basi Alamnu amn mushtaqqu min hata neno lenye ukilitazama alamnu amani linatokana na neno al-iman kwa hiyo bila imani hakuna amani. Narudia tena bila imani hakuna amani na huu ndio ukweli. Watu wasiokuwa na imani ni watu ambao wanadhani wataishi wanavyotaka katika ulimwengu huu. Watafanya wanavyotaka, hawatakiwi kuingiliwa. Na ndio maana unaona sehemu zote ambazo machafuko yametokea. Matatizo yametokea yanatokana na watu wachache wasiokuwa na imani. Watu wachache wasioridhika Watu wachache ambao wanaona maslahi yao ni makubwa kuliko maslahi ya watu wengine. Fa alaik. Unaonaje mtu ambaye yuko tayari kuwaua watu wote na kuwaangamiza watu wote ili mradi tu yeye apate nafasi? Subhanallah. Maana yake ni kwamba yeye amekosa imani, akaamini kwamba yeye ndiye bora kuliko watu wote. Hata kama taifa zima watakufa ili mradi yeye abakie na abakie kuwa ni mtawala, atafanya hivyo. Wao tunasema amani mustaqq min iman inachimbuka kutokana na neno iman kama huwa maarufu ndugu zangu idha allah inna allaha jalla wa ala idha ghadiba ala qaumin salabahum ni'mat al-amn tahadhari ndugu yangu unayenisikiliza allah jalla wa ala kwaida yake anapowaghadhibikia watu anapowakasirikia watu huwapokonya na kuwaondoshia neema ya amani wa ni'matar raha neema ya utulivu neema ya starehe allah anaiondoa na allah jalla wa ala la yuridu bi ibadihi illa الخair. Allah khair allah watakii wajhake ila khairi allah jalla wa ala hatutakii shari sisi wajhake allah anatukia khairi na kama anatukia khairi ndiyo maana allah jalla wa ala daima anatupa yaliokuwa mazuri daima allah subhanahu wa ta'ala anatuonea huruma pamoja na matatizo yetu mengi pamoja na maovu yetu mengi lakini Allah Jalla waala anatuhurumia na ndio maana tunapomuamini Allah na tukamcha Allah Subhanahu wa taala na tukatengeneza yaliyo baina yetu na tukamtakasia Allah dini yetu tukawa ni wa kweli katika maneno yetu na tukawa ni wa kweli katika matendo yetu na tukasaidiana ala birri wattaqwa na tukasaidiana katika mambo mema na ucha Mungu wa jahidina ala taamiril ard na tukajipinda katika kuijenga dunia yetu na kuiboresha. la ala tadmiriha isiyo mipango yetu ni kuibomoa bomoa na kuiharibu watashwihi maalimha na kuharibu vile vitu ambavyo ni vya msingi ni alama za uwepo wa dunia ni alama za uwepo wa taifa tukawa hatukuziharibu na tukaharibu na tukafanya ufisadi Allah Jalla waala Subhanahu wa Taala tukisimamisha uadilifu baina yetu katika misingi ya mapenzi na kufahamiana na kuhurumiana baina yetu ikawa mwenye nguvu Anamuhurumia mnyonge na mnyonge naye anamheshimu mwenye nguvu kwa namna ambayo kullu mriin ma huwa fi hajati ilayhi wa yasilu kila mmoja katika kila anachokitaka na kukifikia anakitafuta pasina kuwa na magomvi na vurugu na mwenzie hiki ndicho anachokitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake katika hukumu zake zote na mafundisho yake arudia kwa umuhimu Allah Jalla waala anachokitaka kwetu sisi kama wanadamu anatutaka tumuamini anatutaka tumuabudu anatutaka Allah Subhanahu wa Ta'ala tutengeneze mahusiano yetu anatutaka Allah jalla wa tuwe ni wa kweli katika maneno yetu na matendo yetu Mwenyezi Mungu anatutaka tueni wenye kusaidiana katika mema na mambo ya uchamungu Mwenyezi Mungu anatutaka tufanye juhudi ya kuitengeneza dunia yetu sio kui na kuiharibu bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anataka vile vipimo alivyo viweka vya mahusiano baina yetu tusimamishe haki tupambane sote kwa pamoja na batil tusimamishe uadilifu baina yetu katika misingi mizuri ya mapenzi na kufahamiana, mapenzi na usawa na kuhurumiana baina yetu na vilevile vile anataka maskini awe ni pamoja na udhaifu wake wale wenye nacho Wamuhurumie na muonee huruma kwamba wewe ni kiumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na amempa na mwenye nguvu naye awe ajishushe kwa yule ambaye ni mnyonge. Tukifanya hayo dunia yetu itakuwa ni nzuri sana, itakuwa ni pahala pazuri pa kuishi. Lakini yakiondoka hayo dunia itakuwa ni pahala pabaya sana pakuishi, bali inaweza ikafika wakati wa billah, allah tukinge na hali hiyo ikawa mtu anapita katika kaburi anamtamania yule aliyoko ndani ya ile kaburi ndugu zangu katika imani allah jalla waala anasema katika qur'an waman ahsanu qawlan hivi ni nani anaweza kuwa na maneno mazuri mimman daa ila allah Kuliko yule ambaye anawalingania watu anawaita kwa Allah akawaamrisha mema akawakataza yaliokuwa mabaya Waamila salihan na ye wakati akifanya hivyo kuamrisha mema na kukataza mabaya na yeye anatenda yaliokuwa mazuri Wakala, inni minal muslimin akasema hakika mimi ni miongoni mwa wale waliojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah akasema wala tastawi alhasanatu wala alsayyi'ah wala kamwe hayawezi kuwa sawa yaliyokuwa mazuri eti yawe sawa sawa na yaliokuwa mabaya matendo mazuri yanafanana na matendo mabaya haiwezekani idfa bil lati ahsan ondosha maovu kwa kufanya yaliokuwa mazuri zuia maovu kwa kutenda yaliokuwa mazuri maovu hayazuiliwi kwa kufanya maovu fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka waliyun hamin wallahi ni kaida rabbania katika kuamiliana ni kanuni ni msingi ameuweka Allah katika mahusiano baina yetu. Lau tungeliuchukua vizuri msingi huu tukauishi. Kwamba mtu anapokufanyia uadui, akakufanyia yaliokuwa mabaya, wewe ukajishusha ukamrejeshea aliyokuwa mema, wallahi ni sawa na mpaka majivu. Atajiona hafai, atajilaumu, ataumia. Hii ni kanuni ichukue katika matendeano na maamiliano baina yako na watu. Mtu amekuja anakukalipia anakushtumu anasema maneno mabaya ilazimisha tu nafsi yako kunyamaza. Nyamaza. Wakati mwingine mtu atajiona yeye ni mjinga kwa sababu unaona je unaongea na mtu alafu amekutazama tu wala hakujibu. Unaropokwa au unatokwa maneno machafu unatukana wewe utajiona mjinga na watu waliokuzunguka watakuwa na we ni mjinga tu. Unatukana na vipi na mtu amenyamaza wala hakujibu? Kadhalika Mfano huu ni mfano wa mtu kukuomba samahani. Akikukosea, ukaanza kumkaripia kwambia samahani ndugu yangu, sikukusudia, nisamehe. Bahati mbaya, naomba nisamehe. we bado unaendelea au pengine ukamwadhibu, utaonekana wewe umetoka katika mizani ya utu. Kwa hiyo Allah anatufundisha idfa fa'dillati hiya ahsan. Zuia maovu, zuia ubaya kwa kufanya yaliokuwa mazuri. Ukifanya hivyo dhamaki yule ambaye aliyekuwa ni adui yako anageuka kuwa ni rafiki kipenzi hii ni baadhi ya nyongeza katika jina as-salam amani wa ama al-ismu ama jina la pili au ambalo ni jina namba saba. tumesema as-salam al-mu'min kwa hiyo al-mu'min fa inna lahu ma'anayaini ala al-jumla neno hili au jina hili almu'min lina maana mbili maana ya kwanza annahu alladhi amana bi nafsihi washahida bi annahu alwahidul ahadul fardus samad almu'min maana yake ya kwanza kwamba Allah mwenyewe kwa nafsi yake ameamini ameamini nini kwamba yeye Allah tabaarak wa ta'ala ameishuhudia nafsi yake annahu al-wahidul ahad kwamba yeye ndiye mmoja wa pekee al-fardus samad aliyemmoja mwenye kukusudiwa na waja wake wote yeye mwenyewe allah ameamini hivyo na ameishuhudia nafsi yake Waktafa ktafa hili nafsi hii. nafsihi an shahadati sa'iri khalqihi allah ameitosheleza nafsi yake ushuhuda wake unatosha hata kama viumbe wengine hawakushuhudia juu ya upweke wake anasema Allah tabaarak wa ta'ala ndani ya Qur'an shahid Allah annahu la ilaha illa wal malaa'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al hakim mwenyewe Allah jalla wa ala annahu la ilaha illa ya kwamba mambo yalivyo Hakuna muabudiwa wa haki, hakuna Mola anayestahili kuabudiwa kwa haki ila yeye. Na malaika wakashuhudia hivyo, na ahalu wakashuhudia hivyo wale wote kusimama katika uadilifu. La ilaha illahu huwa, pia mara pili, hakuna muabudiwa wa haki ila Allah. Alaziz, mwenye nguvu, alhakim, mwenye kufanya mambo kwa hikima maalum. Kwa hiyo <coughs> Allah jalla wa ala katika aini ilo itanguliza ba'da abi shahadatihi kaanza na ushahidi wake kwanza liddalala ta'ala annaha al asli akishuhudia na kuthibitisha na kubainisha kwamba hiyo ndiyo asli ushuhuda wa kwanza wenye asli wa haki ni wa Allah jalla wa ala wali bayan annahu mustaghnim biha an sa'ir khalqi amejishuhudia mwenyewe akiwa anaashiria kwamba ushuhuda wake unatosha hata kama viumbe vingine hawakushuhudia wa sanna bi shahadati baada ya ushuhuda wake akafatisha ushuhuda wa malaika ikawa ushuhuda wake au ushuhuda wa malaika shahadatuhum ibadatan lahu wa tanziha lidhatihi ushuhuda wao ni kule kumwabudu Allah tabarak wa taala na kumtakasa na kumtukuza wa hiya shahadatun ala nakum takasa, nakum shahadati Allah taala ushuhuda wao unajengeka juu ya ushuhuda wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha dhakara shahadatul al ulama alarifina bihi akataja ushahidi namba tatu ni ushahidi wa wanawazuoni wenye kumjua kweli Allah Subhanahu wa Ta'ala fakana shahadatuhum lahu bilwahdaniya ikawa ushuhuda wa malaika na ushuhuda wa wanawazuoni kumshuhudia Allah kuwa yeye ndiye pekee mimba tahsili hasil ni kulithibitisha jambo ambalo tayari Lishathibitika wa mim ba'd at ta'abbud alladhi bihi bali ushuda'u wao ni katika misingi ya kumuabudu Allah tabarak wa ta'ala hii ni maana ya kwanza al-ma'na athani maana ya pili katika maana ya majina haya au jina hili al-mu'min huwa al-mu'min alladhi yu'minu lilmu'minin ay yastajibu lahum idha stajabu lahu unaposema Allah al maana yake Allah anawaitikia waumini wake anawaitikia waja wake wale waliyomtika wakakubali waka kuishi katika amrisho yake Allah jalla waala anasema ndani ya Quran katika surati al-Baqarah wa idha sa'alaka ibadiy 'anni watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi fa inni qarib Wambiye niko karibu nao ujibu daa wa tadai daan najibu maombi ya muombaji pindi anaponiiomba falyastajibu li Wahuna mahalu shahid hebu na walu minu bi na waniamini laallahum yarshudun ai inistajabu li istajabtu lahum Dio mafhumu ya aya wakiniitika kwa kufuata yale niliyo wataka wayafate na mimi nitawaitika kwa kuwakubalia ya maombi yao wa in amanu bi amantu lahum na akiniamini na mimi nitawapa amani. Kwa hiyo hunaka farqu bain qawlina amantu bihi wa amantu lahu. Kuna tofauti katika lugha ya Kiarabu kusema amantu bihi na ukasema amantu lahu. Maana ya kwanza ukisema amantu bihi maana yake swaddaqtu bihi nimemsadikisha. Lakini maana ya pili amantu lahu ai istajabtu lahu limemwitikia. Kwa hiyo Allah Jalla wa Ala anatutaka sisi tumuitike. Allah Jalla wa Ala anatutaka tufuate yale ambayo ametutaka tuyafanye. Kwa hiyo tukimfata, tukayatekeleza yale ambayo ametutaka tuyafanye anatupa amani bimaana yastajibu lana anatuitika na kutupa yale ambayo tunayataka lakini kuna maana ya tatu ya jina hili tukufu la Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa annahu yu'minu ibadahu mimma yakhafun kwamba anawapa ima, amani waja wake kutokana na vile ambavyo wanavyogopa wayudkhilu sakinata fi qulubihim fi dunya anaingiza utulivu katika nyoyo zao waja wake hapa Wa wayu'minuhum wa minal faza'il akbari yawm alqiyama na atawapa amani waumini kutokana na fadhaaa kutokana na hofu kubwa itakayokuwa siku ya kiyama Dugu katika imani huenda sasa umechunguza na umepata kufahamu anna hadhayni al-ismayni al-azimayn majina haya mawili ya Allah Jalla wa Ala ambayo ni As-Salam al-Mu'min mu'talifani fi yanakaribiana au yako pamoja katika maana muttafiqani fi tanzih yanafikiana katika kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala an kulli ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala <tuhu> zangu katika iman innal abda idha zakara allaha bi hadhain hakika mja anapomtaja allah kwa majina haya mawili matukufu as-salam al-mu'min ta'allama kaifa takunu al-musalama wal muwadaa an-nas hapa sasa najaribu kukutajia athari zinazotakiwa kupatikana Ukimtaja na ukamjua Allah kwa majina haya mawili utajifunza ni namna gani watu wanatakiwa kupeana amani. Lakini ni namna gani watu wanatakiwa kulinda ahadi? Lakini utapata kujua annal amna fil iman. Amani inapatikana katika imani. Wa annal iman maa sahibihi fil janna. Na kwamba imani akiambatana nayo mtu inampeleka peponi. Wa adrakta bi akhlika an almuslima huwa man saliman nasu min lisanihi wa yadihi na utapata kuelewa kwamba muislamu wa kweli ni yule ambaye watu wanapata amani kutoka kwake narudia ibara hii kwa umuhimu ukielewa majina haya mawili ya Allah kwa ufafanuzi niliyoutaja utapata kujua kwamba muislamu wa kweli ni yule ambaye watu wanapata amani kutokana na yeye kutokana na ulimi wake hauwajeruhi watu kutokana na mkono wake hawi ni mwenye kuwaumiza watu wa annal mu'min na utapata kujua kwamba muumini wa kweli huwa man salima qalbuhu minash shirk ni yule ambaye moyo wake umesalimika na ushirikina wanazaati al hawa moyo wake umesalimika na matamanio wanazaati shaytan moyo wake umesalimika na e, wito na ulingano wa shaytan Allah jalla wa ala amekuwa ni kudwatu lil khalqihi fi kathiri min asma'ihi wa sifati ndio kiigizo chetu katika majina yake na sifa zake na vitendo vyake kwa hiyo fali yaj'al al muslimu li min asma'ihi wa sifati hebu kila muislam ajaribu kukopi sifa na majina ya Allah subhana wa ta'ala ayaishi katika matendo yake na katika sifa zake bihasabi ma yaliqu bihi wa namna inayoendana na wanadamu wa yastaqimu wa halihi fil ubudiyya fi fidhalika bi khaliqihi wa mawla. hali ya kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala qa'ilan fi sirrihi wanajua hali ya kusema katika siri na minung'uno anapozungumza na Allah jalla wa'ala mwambie Allah tabarakata'ala Allahumma ya salam e mola wangu ambaye wewe ni amani salimna min sharri shirk wa ahlihi tusalimishe mola wetu kutokana na shari ya ushirikina pamoja na washirikina. Wadfa 'anna hawajis nafsi wa wasawis ash-shaytan. Tuondolee ile minongono ya na wasiwasi za nafsi pamoja na wasiwasi za shaitani. Wa lana ya mu'min al fi ad-dunya Tupe amani, ithibitishe amani ewe mwenye amani katika dunia yetu na akhera yetu. Wan shuril islam wal aman. Ewe Allah, uweneze Uislam duniani pamoja na amani fi rubu' biladina katika pande zote za nchi yetu wasa'ira biladil alam na pande zote za dunia hii innaka ala kulli shay'in qadir hakika wewe allah ni muweza juu ya kila jambo wa anta ni'mal maula wa ni'man nasir wa hadha wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa